Hauzua telefona telefona e, eta telefonatuatu behizik eta hauzuan eta zuia batzera etxean eta ni izan izan izan Gio gila du, hogekin beste laun hogekin Oizteniko zuen hogekin hala. Bia oso gila du uh -huh. Suia bat nean Bai eh, suia ze... Se... Bueno, kipia zen? Kipia, ba, unza bihati ba, zen Alimelko ali kea zen eta... Gio, hala. hildo... Eh, Zta, gio... eta... Entzatu gia, baina atxatzea temik emiki eta Uh, Azki ura aski uh, orola, uh -huh. sa ritza, ia hildu, hildu. Eta beas uh, gorputzak onkochin. Gorputza baño ikusi bañoko gero eria. Hoian eta ta bestia, bestia ez du ikusi bestia pompiera gindira, bestia, bestia, salana, gila. bestia uh -huh. gyo gyo, gyo beste ondo kasala na chipundute hilak. Beste gorputza. Ala, ta gosti go. Yo beste hoinden gindira pompierata. Ja nameta polizia identifiketada denak. Ala, gosti go. Stu zartzeko da zure kan. Fitxi, ba zartzeko zure handi behaginin aldatu Nostoko despe, desespegatia zen namazte hori eta beburia Nostoko ala da berekega handote manan Hala, paperak atxe mantu, baina ginen Izkiatia, fini zera eta, ba, hau fea, fini Airi zen, hitzateik eta atzera Bai